Ви їх згадаєте, а поки що відпочивайте. В цьому будинку достатньо кімнат, щоб ви могли залишитися тут назавжди. Але, може, вам захочеться жити десь в іншому місті? Поки що якась праця на свіжому повітрі, вона вас заспокоїть і зміцнить. Я маю городець, пасіку. Хоч дехто будує, столярує. Праця додає гідності людині. Останні два роки я не робив нічого, просто замкнувся в кімнаті. Отже, ви думали. Це також праця. Ніколи не вважайте себе гіршим за інших. Якщо ви живете, ваше життя потрібне. Ніщо не з'являється просто так, бо воно має душу, а душа мусить перебувати в такій оселі, що відповідає її зросту. Отак і наш притулок. То збільшується, то зменшується, але завжди надійно захищений. Не мурами, не брамами, і певно не смертю чи зброєю, він захищений законами Всесвіту. Трохи спокою, душевної рівноваги, доброго сну, і ви зрозумієте, що не просто уникнули прислідувачів, а що їх уже не існує. Писар Східний воріт набрав зі струмка відро води і поставив на сонці, щоб трохи нагрілося. Через весняні роботи він занедбав кімнатку коловоріт, помітивши лише вчора, скільки там пелюки. Та й у його хатині теж вистачало роботи. Проте, коли він увійшов поміж товсті мури, на хвилю Антонова душа повстала. Чомусь прикро згадалося, як далеко був від нього Лі, граючи учора на флеті. Коли втомлюєшся, світ м'яніє, кожна річ збільшується, а ти зменшуєшся. Усе більше речей вимагає твоєї уваги, а ти ніяк не можеш зосередитися. Найліпше тоді робити щось одне. Низати скибки яблук на нитку, Лущити квасолю, косити траву. Тоді руки не заважатимуть голові думати. Антон не знав іншого життя, Як служити комусь чи чомусь. А Лі той володарював над речами. Досить було йому змахнути рукавом, Лі ходив у халаті з широкими полами і рукавами. І з грядки зникав бур'ян, З книжки пелюка, а жибки ставали прозорими, як повітря. Іноді він щезав на кілька днів, і так вдало, що ніхто не потребував його протягом цього часу. Антона першого бачили прибульці, і їх не цікавило його щоденне життя, наповнене працею. У їхніх очах він був надзвичайною, майже священною істотою, хоча вони й дивилися начебто повз нього, в майбутнє, яке чекало за ворітьми. Однак Антон не вважав себе незвичайним. Кожен, гадав він, може стати на його місце, але ось уже двадцять років ніхто не прагнув його замінити. Якби писарем став хтось із прибульців, то, можливо, все виглядало б не так мирно, бо той інший, свідомо чи несвідомо, поділяв би прибульців на близьких і далеких. Антонові географія того світу бачилась як пласка карта. Той світ він знав із книжок, здебільшого то були казки. Ліве шукував їх для нього у бездонних надрах бібліотеки. Хлопець звик до цих нехитрих сюжетів, що монотонно повторювалися як польові роботи, залишаючи думкам достатньо простору, аби ті могли собі блукати. Ув'язнені думки приносили сюди прибульці, не бажаючи з ними розлучатися, бо не знали, куди їх подіти. Звісно, Антонові вони теж не були потрібні. Чужі думки не могли взяти його душу в полон. Важливішим було милосердя до людей, а не до їхнього минулого, частки якого переносились у складках зморщок у глибині очей. Ненависть і байдужість руйнують. З ними притулок – це фальш, абсурд. В тому світі не бракувало таких притулочків. Ліни витлумачував вихованцю слів «байдужість», «милосердя», щоб у його душу не проникла чорна отрута вищости, обраності. Він прагнув одного – Допомогти Антонові перевести через поріг притулку людину, не втративши рівноваги на межі двох світів. Отже, Антону спочатку хотілося більшого. Втримати коло себе прибульців, опікуватися ними. Але кожному приємніше їсти власний хліб, жити під власним дахом, бо там вони їли чужий хліб і пили чуже вино. І він проводив їх трохи стежкою, декого бачивши вперше і в останнє, особливо тих, що одразу шукали найпритульнішого місця в притулку, подалі від воріт. Мусив це зрозуміти. Лі якось сказав, що краще втратити все.